Tak perlu, what you do, gua tak nak tahu On the phone, ada mili, tu gua mahu Awet lu, sifat tepi, gua nak lalu Ni masa gua terpaksa tunggu, tak payah nak ganggu Gunmark play, call for call for sapu Hati-hati jaga langkah, banyak sangat mata-mata Gunmark play, call for call for sapu Hati-hati jaga langkah, banyak sangat mata-mata Conquer Ku ada K-Click Kau ada apa? Kau ada apa? Penembak tepat tak boleh cover Aku dijaga asyik bahaya Oh oh oh emas kami percaya Take over Brother, brother welcome to my zone Siapa-siapa masuk sekelaku Confirm akan gone Alone Gerak lincah aku tanggo Memveto dalam linggo Persaing down ikut tempo Get my click Comfort, comfort, sapu rata Hati-hati jaga langkah Banyak sangat mata-mata Gunmar Kling Comfort, comfort, sapu rata Hati-hati jaga langkah Banyak sangat mata-mata Pandang aku MVP Tajil ini aku pegang Ada tanda mau perang Jadi jangan datang sorang Ikut plan, ikut plan Rotasi pada rancangan Ini game, ini game Bukan senang untuk menang AK Peluru menuju tembusi kepala Underground Ada yang menang dan ada yang kalah Tak Dekat gerilah Tiada siapa pun yang boleh jangka Me and my when I Winner, winner dinner. Siapa lu? What you do? Gua tak nak tahu On the phone, ada mili tu gua mahu Awet lu, sifat tepi, gua nak lalu Ni masa gua lu, terpaksa tunggu, tak payah nak ganggu Gamma clear Comfo, comfo, sapa rata Hati-hati jaga langkah Banyak sangat mata-mata Gangmark play Comfort-comfort siapu rata Hati-hati jaga langkah Banyak sangat mata-mata Wena-wena cekan dinah